Hát sokáig tartott, amíg a társaság annyira magához tért, hogy folytatni tudtuk a megbeszélést. Végül azonban mégiscsak összeszették magukat, és érdeklődve hallgatták Kockás előadását. Hát nem hallgathatom el, mondta végül Kockás, hogy a dolog több, mint életveszélyes. Na de semmi kétség, hogy amennyiben sikerül, a birodalom nem marad adósunk. Lehet, kérem, hogy akad az urak között olyan, aki szereti a nyugodt életet, és idegenkedik a nyugtalan haláltól. Ez esetben felkérném az illetőt, hogy habozás nélkül távozzon a sárga fenébe, mert kevés olyan dolog van, amitől jobban undorodom, mint némelyik Egy Egy Egy kiszünetet tartott, azután megkérdezte. Nos tehát, Senki sem távozik. Ezeket a pimasságokat most már hagyja abba, mondta az asztal végéről egy keskenyválló vékony emberke. Eisenfuss Hector, a volt könyvelő. Kikérjük magunknak, hogy úgy könyveljenek el bennünket, mintha bátortalan csecsebők voltánk. Jegyezze meg magának, hogy nem szeretem az ilyen gyanúsításokat, és följegyzem a Tartozik oldalra és legyen csak nyugodt, hogy az első adandó alkalommal benyújtom a száldírozott számlát? – Jó, jó – mondta kockás békülékenyen –, hanem akartam megbántani. – Itt most már csak egy teendő van – mondtam. – Azok az urak, akik pillanatnyilag nem légionisták, minden további nélkül nyugodtan velünk tarthatnak. – Azok azonban, akiket köt a katonáskodás – Igyekezzenek 24 órán belül szabaddá tenni magukat. Jó, tudom, hogy nem könnyű dolog, de a találékonyságukra bízom, hogy hogyan csinálják. Na csak ránk, mondta bizakodóan Bill a szomáli néger. Na hát ne hitt, csak neked van eszed. Akad még itt egy-kettő, aki van olyan okos, mint te. Helyes, feleltem akkor majd kérj azoktól tanácsot. Ügyesen lehajoltam, és a kiürült rumos üveg, amelyet az imént oly elmésen az élettel hasonlítottam össze, elrepült a fejem fölött, és darabokra tört. Hát, ha jól meggondolom, még ebben is hasonlított az élethez. Elrepül a fejünk felett, áll nélkül, hogy különösebben felfigyelnénk rá. És összetörik. Azt hittük, hogy békésen befejezhetjük a tárgyalásunkat. Ekkor azonban bizonyos zavaró körülmények léptek fel. Na, bocsánat, rosszul fejeztem ki magamat. A zavaró körülmények nem fel léptek, hanem be léptek a helyiségbe. 38 rodéziai matróz érkezett, akik valami kereskedelmi hajóval vesztegeltek itt a kikötőben. Komor, mogorva, szélesvállú és feltűnően csámpás legények voltak, és szótlanul billegtek be az ajtón, természetesen anélkül, hogy a köszönésnek legcsekélyebb jelét is mutatták volna. Az arisztokrata származású Mágnás Kazimír erősen idegenkedett az ilyen udvarjatlanságoktól, és kisé szemre hányóan odaszólt az egyiknek. – Jó napot! – Nem érdekelnek a hülyeségei! – felelte az illető. Mágnás Kazimír felé fordult. – Szomorú, mondta hogy némelyik egyént mennyivel modoltalanná teszi a tengevész élet. És az ilyenek vannak azután legjobban meglepve, ha az ember lekevel nekik néhány pofont. Nem feleltem. Néztem ezt a mágnás Kazimírt, és néztem a többieket is, hogy milyen lázasan csillog a szemük mintha csak jelezni akarnák a kaland leheletétől izzani kezdő parazsat, amely ott szunnyat eddig a lelkükben. Nagy részüknek úgynevezett békés, de jó, hát vagy legalábbis békésnek mondható foglalkozása volt, és a kaland első hívó már is ott hagytak mindent, hogy ismeretlen veszélyeknek tegyék ki magukat. Éreztem, hogy nyert ügyünk van, ha csak nem tornyosodnak elénk legyőzhetetlen akadályok. Ezek az emberek igazán illenek a sátállégióba. Miután az első légyeges lépéseket még tulajdonképpen nem is beszéltük meg, hát egy kisé idegesített, hogy ennyire megtelt a kocsma. Nekünk most magáira volt szükségünk. Mert hát felesleges, hogy bárki meghallja a terveinket. Na meg ezen kívül az előbbi matróz valóban megsértette Mágnás Kazimírt, és hát már igazán nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy társaságunk egyetlen arisztokrata tagját sérelem érje. Kockáshoz fordultam. Te mondd kérlek, kérdeztem, nem gondolod, hogy kívül tágasabb? Azonnal megértett... Abe hát nagy volt közöttünk az összjáték. Ó, de, igen, mondta. Hát csak ugyan az az érzésem, hogy kívül sokkal tágasabb, mint belül. Akkor talán küldjük ki az újonnan jött vendégeket? Hát, ha a közgyűlésnek nincs ellenek kifogása, akkor küldjük ki felelte. E fontos kérdést a közgyűlés közfelkiáltással megszavazta. Ez a közfelkiáltás akkora volt, hogy a szomszéd utcában elvonuló cirkuszi állassereglet két berber oroszlányja hisztériás rohamot kapott tőle, és vadul rázta a ketrece rácsait. Sőt, akkora volt, hogy még a rodéziai matrózok is felfigyeltek rá egy pillanatra. Hát én ezt nem tudom, jegyezte meg az egyik óriási matróz. Hogy ezek a szárazföldi patkányok mennyire nem tudják tartani a pofájukat, ha így összeverődnek. Ha a helyükbe lennék én nagyon összehúznám is magam. Én azt ajánlanám, jegyezte meg a mágnás Kazimír, hogy ön a saját helyében is összehúzhatja magát, kérem. Mert ellenkező esetben megeshetik, hogy szétszaggatják bizonyos illetéktelen elemek. – Hozzám ugatott? – kérdezte a matróz. – Már az imént említettem, hogy önnek a modavával van a legtöbb baj. – hangzott a kímért válasz. – Az az érzésem, hogy meg kell ön dolgálnom. A matróz egy hosszú lépést tett felénk, és társai azonnal elindultak a nyomában. Hátrakapta kapta az öklét, hogy leüsse Mágnás Kazibírt. De bab, csendes, előkelő tartású és finom mozgású arisztokrata, abozás nélkül akkora pofont adott neki, hogy estébe kiütötte Morjárti kezéből a biztosítási kötvényt, és ájultan elterült a ráomló csapos alatt. Láttuk, hogy elérkezett a pillanat. Lassan felálltunk, és a matrózok fele fordultunk, miközben kockás, a néger bill, borbuljev és még néhány óriás hozzálátott, hogy septében összetörve ahhoz szólábú asztalt fegyverekről gondoskodjék a számunkra. Hát ami a verekedést, illeti... Arról talán elég annyi, hogy amire háromnegyed órával később a rendőrség riadóautói, a tűzoltók két szerkocsija és a mentők megérkeztek. Már mindössze néhány mezitlábas néger gyereket találtak ott, akik javában rugdalták aronylabdát azon a telken, amelyen nem is olyan régen, a két toprongyos gilisztához címzett nagy kávéház állt. Á, most sokan azt hiszik, hogy ez túlzás. Hát ezektől, felemelt fővel, és igazon biztos tudatában, nyíltan és férfiasan megkérdezem. Hát, túloztam én valaha? Hát, ne jó, ne, ne, ne, ne feleljenek, na. Na, jó. Igen is túloztam, na. Bevallom őszintén úgy, ahogy van, olykor belragadott a fantáziám, és ezt nem szégyellem megmondani. Ezúttal azonban hihetnek nekem. Pontosan azt mondom, ami történt. Minden időknek a legszédületesebb verekedése alkalmával úgy szétvertük a kocsmát, hogy úgy szóval nyoma sem maradt. Ilyen verekedés még nem fordult elő a kocsmák történetében. Na pedig az oráni kocsmák híresek arról, hogy nem várnak be egy békés földrengést, ha arról van szó, hogy elpusztuljanak. A két toprongyos giliszta, teljesen az, ami megmaradt belőle, na jó, hát még helyesebben az, ami nem maradt meg belőle, olyan képet nyújtott, mintha egy 500 kilós bomba csapott volna le, és elvitte volna az utolsó tégladarabját is a szélrózsa valamelyik irányába. A pedig hát nem ez történt. Egészen egyszerűen az történt, hogy az előttünk álló kalandra és a jövőre való tekintettel pillanatok alatt elloptunk mindent, ami de is olyan régen az épület tartozéka volt. Na kérem ezen ne csodálkozzon senki, hiszen amint jeleztem, erődöt akartunk építeni, és ehhez kellett minden üzemanyag, amihez csak hozzáférhetünk. Azért megnyugtathatok mindenkit, majd csak hozzájutunk a többi üzemanyaghoz is, mert jegyezzék meg, hogy szegény ember vízzel főz, a saját feleségét öleli, és a más téglájából épít erődöt. Na. Most pedig az vesse ránk az első téglát, aki nem fél attól, hogy vagy négy-ötszáz darabot vetünk vissza az illetőre? Mert hogy legalábbis ennyi van nálunk pillanatnyilag. Mielőtt tovább mennénk és a tulajdonképpeni tárgyra térdénk, a továbbiak érthetőbb ététele céljából fel kell sorolnom, hogy milyen fajta szakemberek voltak közöttünk. A tulajdonképpeni féligmeddig rendes embereknek számítókon kívül kicsi, de becstelen társaságunk néhány zsebtolvajjal rendelkezett. Volt ezen kívül több kasszafúrónk, néhány bérverekedőnk, egy kábeltolvajunk, több csempészünk, több besurranunk, és néhány hivatásos betörünk is. Noha ez utóbbiak mostanában részint a rendőrség, részint meg a rossz üzletmenet miatt nemigen folytathatták hivatásos módon a működésüket, biztosra vehetjük, hogy nem jöttek ki a formából, és megmaradt részint az elszántságuk, részint a kézügyességük. Kockás, meg én, a vállalkozás úgynevezett szellemi irányítói egy kis tervet dolgoztunk ki, amelynek alapján a többiek munkához láthattak. A kis tervezetet közismerten élvezetes stílusomban egy rövid, de érthető kis kézi könyvben állítottam össze, amelyben feltüntettem, hogy tulajdonképpen mire is van szükségünk. Nem állítom, hogy kifejezetten ennek volt, köszönhető a dolog sikere, de kétségtelen azonban, hogy a kézikönyv igen fontos szerepet játszott a továbbiakban. Számunkra tehát nem volt meglepő, ami az ezt követő nap éjszakájá lejátszódott. Na hát az órániak számára azonban, akik nem olvasták a kézikönyvemet... Valóságos rejténynek hadott a szóban forgó éjszaka. Az orániak ugyanis másnap reggel arra ébredtek, hogy az éjszaka folyamán egészen fantasztikus módon kirabolták a várost ismeretlen tettesek. A Há jó, hát a tettesek csak a polgárság számára voltak ismeretlenek, mi azonban jól ismerjük őket, Na és ha a rendőrségnek sejtelme lett volna arról, hogy milyen életveszélyes társaság verődött össze a kikötőben, de ez a kiváló testület sem állt volna olyan értetlenül a dolgok előtt. De hát, mi történt volt éppen? De hát, az történt voltak éppen, hogy a fél várost kirabolták. Legelső sorban kiraboltak egy tégla égetőt, Ma honnan, hozzávetőleges számítások szerint, mintegy 5000 téglát vittek el? Hogy hová vitték, hogyan vitték, rejtély! Egy építkezési anyaggyárban szintén találkát adhattak egymásnak e földrész felelőtlen elemei, mert reggelre kelve szokatlan mennyiségű malter, mész és egyéb kötőanyag, vagy a cement és pasoló ilyenek hiányoztak. Egy keramitgyárban keramitot, bitument, makadámot és más feldolgozott és feldolgozatlan állapotban lévő mindenfélét meg köveket szereztek be amaz egyének, akiken szemmel láthatóan kitört az építkezési elmezavar. Egy vegyészeti gyárban különböző vegyszereket loptak teljesen érthetetlen célzattal. De ezt egyébként megjegyzem magam sem értem. Mert a kézikönyvemben ilyen irányú utasítás semmiféle szerepet nem játszott. Úgy látszik, hogy privát szorgalomból törtek be ide az erre az útvonalra beosztott egyedek. Egy fa megmunkáló üzemből feldolgozott és feldolgozatlan faanyagokat és különféle bútorokat hoztak el. Na de hát ez még mind semmi. Mintha csak ugyan valami téboly tört volna ki rajtuk, a rövid, de kedves és árnyas rűddel a Bernadetten szintén végig söpört a vész, mert a kis utcaházainak valamennyi ablakát ellopták. Ezután a kedvéért egy nagyobb bérházból is kiloptak mindenféle ajtót. Az egyik napilapban másnap megjelent a hír, hogy Salvin Calvetti, az ismert kleptomániás déli kereskedő nyilván kiszabadult az elmegyógyintézetből, és hát valami érthetetlen módon bandát szervezhetett és kirabolta a várost. Nem kétséges ugyanis, hogy a történelemben egyedül álló, kábító hatású csak is beszámíthatatlan egyén eszelhette ki és követhette el. Hát hol van a mi rendőrségünk? Írta Alap. Miért fizetik a szabad polgárok már-már szinte elviselhetetlen adóikat, ha nincs, aki megvédje őket az ilyen gyanús tömeglopások ellen? Az ügy sürgős kivizsgálását kérjük, sőt, követeljük. Ettől eltekintve azonban azt ajánljuk, hogy a detektív testület főnöke és a rendőr prefektus minden esetre mondjon le, illetve vonuljon meg nem érdemelt nyugalomba. Na, de ezzel még azért nem fejeződtek be a szenzációk. A lopások sorozatában fontos szerepet játszott az a tény, hogy a katonai anyagraktárba is betörtek a szóban forgó ismeretlen tettesek. Na hát ez már súlyosabb dolog. Kétségbe esett gazdasági tisztek és üvöltő gazdasági altisztek jegyzeteket és jelentéseket írtak arról, hogy nagy mennyiségű élelmiszer, 12 gépfegyver, rengeteg muníció, vagy 30 puska és más katonai felszerelés, egyenruhák fehér neműk. Ezen kívül pedig 12 frank és 63 centim tült el. A talán mondanom se kell, hogy a 12 frank 63 szentim eltulajdonítása, illetve annak kötelezettsége nem szerepelt a kézikönyvben. És ez kifejezetten Brillant Flórián, vagy ismertebb nevén a gombolyag privát szorgalomból eredő munkája volt. Azután egy edénygyárból edényeket loptak, egy üvegfúvóból különféle üveganyagokat. Egy pálinka üzemet teljesen kiürítettek. nyakigököl gököl Cicvarek ellopott egy tankot. Fanyar Robert benzint és olajat lopott a tankhoz. Girardi Gaston tartályokat lopott a benzéhez és az olajhoz. Eisenfuss Hector ellopott egy vekkerórát. Bill a szomáli néger beszerzett két kisebb hegyi ágyút a szudáni lövészek raktárából. Schmidt Napóleon valami rejtélyes módon hozzájutott egy rádióleadó készülékhez. A pribék telefonkészülékeket és kábeleket lopott. Eisenfuss Hector ellopott egy töltőtollat. Bölény Tivadar ellopott, és a hátá szállította megbeszél gyűjtőhelyre egy teljes páncélszekrényt. Mágnás Kazimír különböző katonai nyomtatványokat szerzett be. Eisenfuss Hector ellopott egy festő Iván Bolev, a volt birkózó, egy zongorát hozott valahonnan. Gyöngyhalász, Pierre, apróbb katonai kellékeket... Múgy mint trombitát, dobót, kurta fegyvertisztító kellékeket, meg zászlókat hozott. A pilóta beszerzett valahonnan 150 darab kézigrádátot. Eisenhower Hektor ellopott egy tortasütő formát. Az Eisenhower Hektor által beszerzett tárgyak szintén nem szerepelnek a kézikönyv között, csak úgy megemlítem. Kalapács Tedi és Bivaj Balámbér, együttes erővel ellopott egy mozdonyt. Müttyürke, a kalapács, Bill, a szomáli néger és Borbuljev tizenkét tehervagont loptak a mozdonyhoz. Ezzel szemben Eisenfuss Hector ellopott egy ceruzát. Egy külön szállítmányozó különítmény az előírás alapján ellopott minden a városban található bútorszállító kocsit, és minden kocsiban 8-8 lovat. Viszont Eisenfúz Hektor ellopott két kötőtűt. A további idegrohamaink elküldése véget Eisenfúz Hektort az éjszaka további folyamára megbilincseltük és rázártuk az ajtót. Aizenfussz Hector azonban ellopta a bilincseket is, meg az ajtót is, és később meg egy üveg pár fümöt lopott valahol, amit szintén a gyűjtőhelyre szállított. Mielőtt megérkezett volna a reggel, még rengeteg dohányneműt, savanyú cukrot, félét, egy hűtőkészüléket, több gyorsforralót és más hasonló közszükségleti cikket szereztünk be. Mielőtt megérkezett a hajnal, lihegve megérkezett Eisenfuss hektor, aki egy tolseprűt, meg egy szelőt hozott. Hát kockás ekkor fejbe akarta verni egy bokserrel, azonban Eisenfuss hektor ellopta a bokszert is, majd Mágnás Kazimir összekötözte egy dróttal. Eisenfuss hektor azonban ellopta a drótot is. Vaxelbaum Szvetozár az állokházi becsűs kijelentette, hogy még a nagy ügy érdekében sem hajlandó lopni. Ezért, hogy azért minden esetre hasznossá tegye magát, elhozott az állokházból egy csomó tábori látcsövet, több vadászpuskát robbanó golyókkal. Viszont az utolsó pillanatban Eisenfuss Hector egy gyűszűt és néhány 1918-as zsebnaptárt hozott minek utána csak órák múlva tért eszméletére. A fentiekről még csak annyit, hogy a formálisan kirabolt orán egészen fantasztikus helyzetbe került, miután lakbérnegyed volt, és hát a rengeteg költözködő értetlenül fogcsikorgatva és toporzékolva döngette a fuvarvállalkozók irodájának az ajtaját mely ajtókon belül halál, sápadt és teljesen felpofozott fuvarvállalkozókat találtak, akik nem győzték eléggé hangsúlyozni, hogy rajtuk kívül álló gazemberek az okai az egész botránynak. Miután a város valamennyi bútorszállító kocsiját és teherautóját ismeretlen lehelyre költöztették.